No, no, no. Spelar in? Spelar in. Vad bra. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den grönvita supporterpodden på 65. -man. Vi sitter här i skuggan från det mycket vackra domushuset och tänkte podda lite om Västerås sportklubb. Jag heter Andreas och med mig har jag min kära vän Joakim. Härligt. På vägen hit så var det faktiskt så fint att jag tog en liten promenad förbi Blåsbågården. Denna fantastiska plats som numera har en skylt som ser ut att vara på väg ner i backen. Det känns lite signifikativt för den här staden som kanske inte alltid är så omvårdande också, framåtblickande. och så framåt blickande och efter den lilla tanke charaden eh, så jag att vi kan prata lite om arenan i Västerås, vad tycker du Joakim? Det var en jättefin övergång tycker jag eh, det, det var bra gjort av dig Tack eh. Nej, men, men jag kan bara koppla lite snabbt då till, till med brås på gården. Nej, jag har med den där skylten. Jag går förbi den ganska ofta faktiskt nu ute och promenerar i staden. Jag går förbi där och hämtar lite kraft från våra förfäder som bildade klubben där en gång. Nej, skämt åt sidor. men... Men då det, hämtar du inte kraft från jo, honom. Det är, klart ja. jag gör, det är klart jag gör. Men det är inte, inte därför. Det, eh, det är ett vackert stråk. Det är ett vackert stråk. Det, det är inte så helig tycker jag kanske inte att platsen är ändå. Eh, alltså så att jag går dit och har det som en helgedom. Eh, men men eh, absolut, det, det är fint och den borde eh, ta som hand mycket bättre. Eh, framförallt skylten som eh, också i sig är ganska fin. Det är ett fint eh, utblick där över domkyrkan- eh, om man står åt rätt håll och, och så, så att, den, den ligger fint och ja, men det borde verkligen se, se till att ta som hand Det är lite tråkigt för det känns som det är en väldigt enkel sak det varit, å andra sidan hade det varit väldigt kul om det gick och offrade typ Misty Ipor vid mm. Blås på gårdens fot mm. men, men i alla fall eh, angående Blås på gården så lämnade jag in en, en sån e-förslag tidigare år om att, att staden skulle få arslet ur vagnet, vagnen och sätta upp en minnesplakett över sportklubbens grundande där är man att man skulle återkomma liksom efter första sammanträderna. Men eh, än så länge ingen nytt där. Men det vill bara hoppas att kanske om några år att vi faktiskt får en minnesplakett där också som man kan stå och titta på. Det är ju lite sjukt i ett område där nästan varje hus har en fin skylt med liksom, tillhörande historia. Så har vi blås på gården som faktiskt har varit ett nav för mycket annat också. Inte bara liksom, sportklubbens bildande. Där har man inga Varken informationsskylt, plakett eller helt enkelt inte ens så att man tar hand om själva skylten som förkunnar vara det för plats. Trist. Ja, verkligen. Det där e-förslaget, kan man fortfarande gå in och rösta på det eller gör det verkligen till eller från? Nej, den, jag tror att den är, den är lagd till handlingarna nu. Utan jag fick ju återkopplingen att det ska gå till liksom den nämnd som ansvarig jag gjorde ju faktiskt den här resan och försökte komma åt en tjänsteman som kunde hjälpa mig att åka dit och sätta upp den. men det var lättare sagt än gjort så till slut så landade det där men angående de här e-förslagen så har det ju faktiskt det kanske är en möjlig väg också att få lite ännu mer lite fart på arenafrågan som faktiskt har blossat upp nu till att börja med genom Markus Lindgren från Miljöpartiets motion om en utredning för att eventuellt kunna skapa en Arosvallen 2.0 som var verkligen en vad ska man säga en icebreaker i, i den här frågan i Västerås. För att vi är många som väldigt länge har konstaterat att vi har en väldigt dålig fotbollsarena som inte lever upp till förväntningar och eh, ja, men liksom det som man kan eh, tycka att, att en klubb i allsvenskan som vi ser den här klubben på sikt eh, ska spela på. Och i och med den motionen och tillhörande liksom intervjuer så har ju faktiskt frågan blossat upp lite. Både i, i tryckt media och i, i radioformat och även Anna 1904 har ju dragit ett fint lass genom att publicera ett gäng krönikor. Och ja, det är kul att det ändå diskuteras kring arenan tycker jag. Ja, men verkligen. Ja, det har ju blåsat upp den här debatten. Så alltså det har ju till och med varit på ledarsidan i VLT. Så det, då får man väl ändå säga att man har, liksom den lokala debatten, har. Eh, Ja, men kommit en bit på vägen uh, och ja men så, som du säger, uh, arenan liksom i dess nuvarande skick är ju uh, helt undermålig och uh, rocklund uh, ligger ju som en liksom någon sorts blöt filt över arenautvecklingen och det, det är liksom ingen som vill eller uh, ja, kan kan man väl, men av olika anledningar så liksom går det inte att utveckla det på ett bra sätt för att Eh, fastighetsägaren vet inte om eh, de ska behålla det om några år och eh, hyresgästerna vill ju liksom inte såklart heller göra några större investeringar i arenor som man inte vet vem som kommer äga om några år och eh, det är väl också så att ja, de hyresgästerna nu VSK har ju liksom som typ Eh, vad blir det då? Eh, andrahands hyresgäst har liksom ändå gjort en del investeringar och det har väl också liksom slagit tillbaka lite grann på att man då har fått eh, eftersom arenan då har ökat i värde och blivit mer eh, attraktiv eh, så har man ju också då åkt på lite hyreshöjningar liksom, på grund av att man har gjort sig investeringar i sin egen arena så att det är liksom det är ett horribelt läge man är i verkligen så att det är väldigt uppskattat och eh, bra att vi börjar liksom, diskutera alternativ för att det tycker jag verkligen behövs. Eh, sen tror jag ju att det mest realistiska är att man fortsätter med Rocklunda på något sätt men jag tror att också att det är viktigt att liksom, inte låsa sig vid det eh, för att det är inte alls säkert att det är den som är den bäst och mest framkomliga vägen. Nej, precis. Man måste ju... Och precis som du sa, det här med blöt filt som ligger över frågan. Jag tycker att Markus Lindgren, det han framförallt har gjort liksom väldigt bra det är att utmana den idén om att vi kan inte bara hänvisa till ett avtal som vi inte kan ta oss ur, utan att vi måste faktiskt börja utreda möjli eller möjligheter och alternativ tills den dagen då avtalet går ut. För att annars kommer staden står där utan alternativ och då kanske man hamnar i en situation där man behöver skriva på ett nytt avtal. Så att eh, en mycket klok man med felaktiga lagsympatier kan man väl ändå säga. Men eh, ja, väldigt tacksamt och kul. För jag tror också att när folk börjar skicka in sändare och, och publicera krönikor och lyfta saker i radio så blir gemene man också tvungna reflektera lite över hur situationen ser ut och ju mer vi i den här stan kan peka på städer av jämförbar storlek liksom med fotbollslag som är ungefär på samma plats eh, och vad de har för arenor då, då börjar man ganska snabbt inse att den här staden har faktiskt ett skämt till arena, om man nu ens kan kalla det arena Mm. Men det, det har vi konstaterat liksom sedan länge så det vet jag inte så här, eh, om man egentligen behöver gå in på närmare för att eh, jag, menar, jag tror att du nämnde det i liksom någon tidigare podd här, kanske de var förra podden att eh, vissa eh, och liksom, kanske politiker i den här stan eh, och säkert andra också, man, man har liksom någon sorts liten självbild av att man säger, ja men den här arenan duger åt oss, liksom inte ska vi ha någon eh, stora arena och det är liksom något som är så här genomgående i stadens mentalitet ibland på något sätt att det, är så här, det blir liksom man, man blir någon så här småstadsmentalitet men det är lite vi... jantelag också ja, här. Men lite så här, vi ska väl inte sticka ut med någon, man ska tänka precis tvärtom så här. Hur, vi i Västerås, klart vi ska ha Sveriges liksom coolaste fotbollsarena som är liksom ett föredöme för andra, som folk åker för att kolla på arenan, för att så är det i, i realiteten Folk åker på matcher. Det finns groundhoppers från andra länder som åker till arenor som är liksom sevärda så att säga. Ja, jag tycker att vi skulle kunna satsa på något som är liksom Äh, snyggt, snygg arkitektur verkligen, ja. inte så här, äh, helst så skulle jag inte liksom se en så här, du vet, kopia på någon annan arena med Aj, liksom så här halvrunda sammanbyggda ja. hörn utan även liksom på Rocklunda så skulle jag i så fall liksom hellre då se en så här. Äh, där hörnen alltså, arenan måste vi vara hopbyggd det är såklart liksom mm. det, annars blir det ju ingen arena liksom, men, men hörnen får ju liksom gärna vara så här lite mer fyrkantiga, lite mer kanske brittisk stil ah, ja, skulle man kunna säga. Eh, och inte ja, de här liksom alltså man behöver inte stöpa allting i samma mall utan man Nej. får gärna sticka ut lite. Och, och gärna också med liksom fasaden alltså inte så här sticka ut kanske på det mest så moderna och spaciga sättet utan det får gärna vara lite så här. Man kan knyta an till liksom kanske teglet i Kopparlunden eller liksom, eh, punkt för den delen att liksom mm. bygga en arena eh, i tegel. Jo men någonting som hyllar liksom stans Historik. Och mm. eh, precis som du säger så är man ju livrädd för att om vi hamnar i den fina situationen Och så var det om man tänker tillbaka till 2006 ungefär När nuvarande arena började byggas Då var man ju liksom så otroligt trött på sjukt nog Arosvallen Men att man liksom var glad bara att, att det hände något nytt eh, Att det kom något nytt som skulle vara bättre Sen tog det kanske inte så lång tid innan man insåg att man var rätt lurad som tyckte att det här var. Men, men just um, att man har lite så här vision och att istället för att bara kopiera någonting som kanske funkar i någon annan stad så ska man ju se chansen att bryta ny mark och kanske sätta en ny trend. Och precis som du sa så är också lite så här arenor som, det kommer ju en del strax efter vår arena som byggdes ungefär enligt samma mall. Jag skulle tro att Ullevi i Göteborg är liksom förlagan med två etage som går runt planen, Välvda hörn och liksom, ja, rätt avskalat. Det kommer upp en i Kalmar, um, kommer uppen i Växjö. Det finns också lite så här, ja, små versioner av just den typen av arenan, arenor där man har två etage och arenorna i sig är ganska dåliga Speciellt när det är halvfullt. Um, och jag skulle gärna se att om, om man tillåter sig drömma så långt att vi skulle få en ny arena här i stan. Att man vågade titta åt andra håll och ta in liksom röster från folket och framförallt de som står på läktarna. Och kanske titta mot Danmark som har en hel del arenor som är lite mer ja men, brittiska utan att bli så anglofil runkande. Så Lite så här brittiska med, med fyra hörn. Det kan fortfarande vara tilltäppt i hörnen. Men läktarna liksom behöver inte gå runt. Men fan vill ändå sitta så här i, i bujen så att säga. Nej. Man kan titta, lite inspiration typ så här Mittgylland, trist lag i och för sig. Men helt okej okay arena, Nordsjälland, Biborg, eh, Vejle till och med. Fan Vejle, vad är det en st är det en stad? Det låter helt sjukt. Men till och med de har en så här vettig arena. Och ett etage, alla fyra sidor stor, fin långsida eller kortsida för hemma att stå. Kanske riva taket eller inget tak på att bort att stå heller. Alltså lite så här IFK variant på arenan fast lite modernare och eh, snyggare ytter och så. Fan vad fint det vore. Ja. Ja, man vill dels ha tag på bortastå Sen är man ju svag för långsides klack ska alltså VSK har ju haft långsides klack Så länge jag kan minnas både på banden Och fotbollen Så att det är ett stort steg I alla fall för en sån som mig Att det ska stå på kortsidan Alltså jag kan absolut ha kvar Klacken på långsidan Men då behöver man ju liksom Forma det bra Det värsta jag nästan kan tänka mig är att man har lågor ovanför klackan mm. Det känns riktigt osäkert Sen var det väl, det har väl kommit upp några små diskussioner. Jag vet inte hur relevanta de är och om de stämmer, men just det här med att det finns krav faktiskt på att supporterskarorna ska vara på kort sidor. Det finns ju, det fanns ju ett förslag eh, som presenterades här i våras, eh, som det väl ska rösta om nu på eh, ett möte här i höst. Eh, tror jag att det faktiskt är eh, nu i slutet på september, eller om man ska, eh, det har varit ute på remiss nu och det slutgiltiga förslaget ska presenteras nu i slutet på september. Sen tror jag att man ska rösta om det eh, i november någon gång um, so, so och där har det då varit det, liksom i, eh, det som är utskickat på remiss är att eh, ja, man ska ha klackar på kort sida det känns lite tråkigt. men Det känns väldigt tråkigt. Jag skulle vilja, eh, jag kan, jag kan slänga ut lite känga överlag över det här regelverket om hur, ja. hur arenor ska vara uppbyggda. Jag tycker det finns väldigt många orimligheter i de här kraven. Eh, ja, men till exempel så här 500 vippplatser i allsvenskan och 100 i, i superrätten. Alltså det... alltså i, I så fall Då ska man ju typ krav ställa att fotboll i de två högsta serierna spelas på gräs. Ja. Och så får fan lagen fixa det, alltså man kan ge dispens i tre år men sen då vill man inte heller höra någon jävla gnäll på gräskvaliteten sen, utan då spelar vi på gräs och så är vi fine med det um, istället för, vad fan, vip vem bryr sig på riktigt alltså, ja, alltså det är väl säkert bra om det finns en eller två vippplatser så att det kan finnas lite vitt. jo, självklart, men, men uh, det, är det är trött med sådana krav, alltså ja. har man 470 vad fan, låt passera liksom, i så fall tänker jag. Och speciellt i vissa städer som kanske inte har samma efterfrågan på VIP. Sen att så. jag verkligen inte var man liksom ska ha det kravet på att, jag kommer inte ihåg om det är, är det måste vara, eh, ja men det är en viss del som liksom får eh, vara ståplats och resten ska vara sittplats liksom, där tycker ja. jag också det ska eh, man ska istället liksom ställa så här krav på, eh, det är helt rimligt att ställa krav på att man har eh, toaletter eller liksom att det finns kiosker till alla eller så här liksom säkra läktar och sådär, men eh, i frågan ståplats, sittplats så, så jag tycker att det, det, det, det man bör göra är att så här, se till att det finns någonting för alla så att kravet tycker jag kan vara att liksom, det ska finnas sitt plats, Det ska finnas ståplats Om man nödvändigtvis liksom vill eh, Vara in och peta i hur, hur mycket Det ska vara av varje så kan man väl så här Sätta att okay, det måste vara liksom minst 70-30 någon sorts mm. eh, Så att men man får, får liksom välja själv Om man vill ha 70% ståplats alltså, jag Tänker att så här, jag klubbarna vad... själva liksom Kan eh, bestämma hur, hur man vill eh, eller, ja. Jag fattar inte varför förbundet Ska in Nej. där och rota i För att det kan ju vara väldigt geografiskt olika eller liksom bundet till det finns olika traditioner i olika typer av städer också mm. och kanske även olika preferenser så att, att man centralt ska gå in och tala om hur många människor i Västerå som faktiskt vill sitta på arenan det känns det känns lite så här makt maktmissbruk nästan ja men det, Jag tycker att det är ett helt eh, orimligt krav. Alltså jag tror att det är 50% av varenda får vara att, få så jag tror att vi, vi råkade väl lite ut för det där nu när vi var i allsvenskan. Att det var väl lite därför vi liksom smällde upp en liten sektion på kortsidan som vette mot band i hallen, den södra eh, kortsidan, för att eh, fick vi lite extra sittplatser som vi kunde liksom räkna in. Eh. Den läktaren såg fan ruskigt rätten ut. Alltså. <laughs> ja. fick fan, speciellt när det regnade, de stackarna som satt där. Alltså, ja. Men Det är liksom så onödigt på att man Liksom ska behöva göra liksom en sån grej för att det finns något krav någon har fått för sig. att. Ja, det, var, det var väl egentligen för att vi skulle kunna bygga ganska stora bortastå, tror ja. jag. Ehm, ja, ja. Men om man får drömma riktigt mycket, jag såg någon bild på en inklippt arena nere vid hamnen vid Silokajen där. Och där om en stad skulle vilja liksom verkligen visa framfotterna och kanske satsa på att att verkligen liksom revolutionera trenden som man ser runt om i Sverige där arenor byggs ut kanten av städer. Tänk att få en arena där nere vid vattnet. Kanske en liten så här bryggpromenad vid kortsidan utöver, utöver vattnet. Lite såhär förelösa båtar som kan släppa av folk. Det var ju något sånt ute på Mälan idag såg jag. Alltså har man, har man ambitioner så skulle man kunna göra det riktigt, riktigt bra och kanske även, det ska väl byggas ett nytt resecentrum där snart så att Bygga ihop staden med Östermälarstrand och Östra Hamnen och det där. Fan, släng in i en arena också. T och framförallt, tänk vad bra säkerhetsmässigt när supporterna, de hemska från Stockholm, kan hoppa av precis vid arenan med tågen. Bara bussas in. Oj, ja. Oj, oj, Ja, jag är inte riktigt lika såld. Alltså, det är klart att den skulle ligga väldigt fint och sådär. Men... Ja, här för du släppa alla så här realistiska och ja, ja, så här okay. praktiska saker. Tänk bara vad sexigt det vore och snyggt. Uh, uh, Kanske uh, med silon som så här yttre fasad också Så att arenan är i en silo Ja, oh. uh, du drömmer det verkligen iväg Men om vi ska ta oss tillbaka lite till verkligheten Så har ju faktiskt Marcus Lack liksom ett förslag där Om att bygga någonting på Eller att man ska utreda Att bygga någonting på, på Arosvallen uh, Alltså den, den platsen tycker väl jag egentligen är uh, Väldigt bra Den ligger nära City Det finns... Uh, Uh, ja, men det, det, det finns plats där, även om det kommer bli lite trångt nu när man har byggt ut universitetet uh, men jag tror ändå att det borde gå att få till någonting. Uh. Ja, alltså om man tänker det är väl Kristiansborgshallen som ligger där liksom mot E18-hållet och den byggs här 60-tal någon gång och jag vet att det är ett argument från de som kanske inte tycker att det är en bra idé att nej, men, ungdomarna måste ju kunna få idrotta någonstans men jag menar, slänga upp en ny arena där Antingen på den här grusplanen där man kan parkera på andra sidan vägen eller på en av gräsplanerna på på. För att få vi en ny fotbollsarena så är det liksom, ja då kanske man kan ge avkall på en av de här två gräs, gräsplanerna där. Mm. Så att det går ju också att lösa... Um, och. annars gillar jag lite att samla alltså, så man kan ha lite träningsplaner bredvid oss där jag, jag kan tänka jo. mig att man så här skulle kunna liksom bygga in den lite grann eh, hallen? ja men alltså på något sätt alltså ja. så här, integrera den liksom i arenakroppen på något sätt, att man då känner några extra meter på det, men jag, jag, jag vet inte då kan man ju ha så här kontrollerade upplopp inne i gymnastikhallen mm. innan match också, <laughs> Nej, perfekt men att man bygger ihop arenan absolut, så att det blir en um, Ja, men som någon typ av uppvärmningshall också kanske. Men så kan skolan använda den precis som vanligt i övrigt. Mm. Och precis som du säger, alltså Arosvallen i faktiska meter så är det ju inte jättelångt ifrån Rocklunda, Rocklundas fotbollsarena. Men det känns som en jävla skillnad om man är i stan. För Arosvallen går alla utan problem på liksom tio minuter. Det känns ändå anknyta till sitt Medan den här passagen över E18 den gör ganska mycket för i alla fall upplevelsen att det är nära till stan. Mm. Sen parkeringsfrågan har ju tagits upp också det måste man ju såklart liksom kolla lite på men om man då inte bygger någonting på de här grusplanerna vid blås så finns det ju ganska gott om parkeringar där eh, det finns ju även liksom eh, borta på Rocklunda det är nästan lika långt som att om man skulle stå på Blåsbo eh, ja, ja. idag eh, och sen gå till eh, arenan på Rocklunda så, så skulle man kunna stå på Rocklunda och gå till Arosvallen om man nödvändigtvis liksom, behöver ta bilen annars tänker jag att man, det finns också många andra sätt att ta sig på till till Arosvallen som du säger. Alltså om man tar bussen in till City så ska man liksom gå därifrån. Ja, jag tror parkeringsfrågan på Rocklund är väl ganska dålig som den är nu också. Det känns som att de parkeringarna som finns där de, de fylls nästan av liksom motionerande västeråsare som är på Friskis eller har ungar som tränar landhockey eller ja, ridsport eller ut och springer i spåren så att det kanske till och med är bra liksom för övriga rocklunda om fotbollsarena'n faktiskt var någon annanstans. Mm. Sen ska vi säga någonting då, liksom om det, vilka så här krav eller vad man ska säga som vi ser på en arena som, som... Eh, oavsett då om den blir liksom en ombyggd. Eh, Hitachi Energy Arena eller ja. Arena eller vad den kan äta. Fan vet. <laughs> eh, eller om den blir parasvallen eller nere ute på visilon i hamnen eller ja, eh, vad mm. det nu blir. Så, alltså jag tänker liksom så här: dels det måste ju vara liksom en ordentlig arena, det vill säga hopbyggd, inte liksom en idrottsplan med två lättare. Det är väl det första liksom som är väldigt viktigt för mig. Det andra tänker jag att naturgräs, eller i alla fall hybridgräs. Ja, är hybridgräs som man... är väl vägen man får gå. Liksom. <laughs> jo, men det, jag... men det är också så här folk säger att det man spelar på vanligt gräs och det är bara att titta på de senaste hybridgräsmattorna att liksom utvecklingen har gått extremt långt så att de här argumenten man hade kanske för 15 år sedan de är kanske inte lika relevanta längre heller utan en hybridgräsmatta som sköts, den har ganska bra tålighet. Mm. Så Uh, förlåt, du får gå tillbaka till kraven. Ja, uh, uh, nej men det, alltså det, det är väl egentligen de. Sen så, såklart den skulle liksom uppfylla de <går> rimliga kraven i den här kravställningslistan från förbundet. Men det är väl klart att vi måste liksom uppfylla de andra kraven också så att vi får använda arenan. Uh, och det är såklart rimligt så att jag tänker på liksom ordentliga representationsytor för sponsorer. vilket jag Det, det, det, det tycker, kan jag tycka är rimligt att ha, liksom, att man behöver ja. kunna ha representation från sponsorer. Eh, för det, det tycker jag liksom på en arena då att det ska finnas någonting för alla. Så det ska liksom finnas de som vill sitta i premiumposition och se matchen väldigt bra. Det ska finnas plats för dem. Det ska finnas de som vill ha lite kanske billigare sittplatser också. Det mm. ska finnas de som vill stå på ståplats och det ska finnas liksom plats för de som vill utöva aktiv läktalkultur och och sådär. Så eh, jag tycker också att det ska finnas liksom någon sorts Stå plats där man ska där man inte kanske nödvändigtvis behöver eh, vara den mest aktiva delen utan ja. att man så här, ska kunna bidra efter, efter det man känner för och att det liksom ska eh, ja, men att det, det ska finnas plats för, för alla liksom. Man kan väl koka ner här, den här sista punkten till att när, om och när man bygger en ny arena att man låter supportrar komma till tals och faktiskt ha önskemål att man faktiskt tar in det var de unga killarna som skapar liksom otroliga tifon. Vad de tycker. Hur de vill ha sina förutsättningar. Och att man liksom inte bara bygger något utifrån vad man tror att, att de som går på matcherna vill ha. Och då tänker alltså nu tänker jag ju på liksom klacksektionen så att säga. Men självklart ska man ha klubben ska ha bra förutsättningar. Du får gärna vara liksom lite identitet i arenan också. Gärna anknyta till något liksom historiskt. Mm. Men Apropå represent representation och eh, mat och dryck så hade ju kommunalrådet eller hon var från Moderaterna mm. också lämnat in en interpellation till eh, Fina interpellationen, ja, det, det, det vill man lämna in flera av Det vill man verkligen, kan man göra det som medborgare? Nej, Nej det. Det, det kan man inte Nej, då ska jag inte försöka. Nej, men hon, hon, om man kokar ner liksom hennes frågeställning så var det väl så här att ska man inte kunna ta en, en kall öl när man går på en fotbollsmatch en varm sommardag? Och hon hänvisade väl egentligen till att fotbollsarenan saknar faciliteter för att kunna utföra den typen av syssla, det vill säga dricka öl. Och hon fick svar av, vad heter hon? Stolpe Nordin? Monica Stolpe Nordin, precis från Centerpartiet. Precis, och hon, hon var väl väldigt så här, politisk i sitt svar och att självklart ska man göra det och det måste finnas en balans mot Alkohollagstiftningen och hej och, hoa, och titta här så många tillstånd vi har i Rocklunda. Och så radade hon upp ett tiotal tillstånd, varav give or take åtta var i Rocklunda alltså i Hockeyhallen. Nio och, tror jag till och med. Nio och två på fotbollsarenan. Nej ja, åtta, det är rätt. Och liksom tyckte att det här har ju, du har ju tillstånd. Men jag menar, titta då på publiktillströmningen på de respektive arenorna. Varför ska inte fotbollspublik få dricka öl? På samma sätt som hockey eller? Jag, vet inte, jag tyckte också det var lite roligt Först när jag läste den här så trodde jag att det var någon Som liksom försökte argumentera för att man skulle få Fler alkoholtillstånd på fotbollsarenan Men sen såg jag att det var ju eh, Någon som argumenterade för att det fanns tillräckligt Tillstånd på rocklandområdet ah. eh, Och det står ju också här Till exempel liksom, de eh, ja, men Ytor som finns eh, Hockeyhyllan, rad 1 och två Uppen i samband med match då, till exempel eh, och Jag vet inte vilka Re relevant. Som tittar på fotboll <laughs> som vill sitta på Hockeyhyllan och Tarniel, uh, det skulle kanske vara VLTs journalister som följer vikträningen mm. men uh, <laughs> jag vet inte om det är några andra. <laughs> nej, men det, ja, nej. Jag, tycker så här, jag tror att också interpellationen var väl lite så här, men de lokala näringsidkarna, det, det här blossar väl upp i samband med att Petri var ute i VLT och sa att Coppersmith hade svårt att få till någonting på fotbollsarenan. Och hon menar ju på att ja, men lokala näringsidkare som gör ganska mycket bra Varför ska inte de kunna få också chansen att sälja lite öl På ett liksom kontrollerat sätt Och jag tycker att man skjuter ifrån sig Den typen av frågor lite väl lätt Genom att bara hänvisa till liksom alkoholagstiftning och, och till att så barn och ungdomar ska kunna få vissa sin trygg miljö När de går på sport Jag tror inte de två är någon motsättningar egentligen Utan det handlar väl bara om att bygga upp ytor där man faktiskt kan servera alkohol samtidigt som barn kan komma hem och sova gott om natten. Ja, absolut. Jag, ty jag tycker att man verkligen liksom får se det här lite så här pragmatiskt. För att alla de här som radas upp eh, i hockeyhallen som då av uppenbara anledningar inte öppnar öppna när eh, fotbollen eller banden för den delen har match. Eh, vilket jag tror hade missats här i vad heter det, ja, jag vet inte exakt hur interpellationen och svaret var utformat men det finns ju även ytor i bandyhallen där man kan servera alkohol, det är det jag vill komma till Det största hyckleriet av allt tycker jag det är ju att, jag såg också någonstans att Rocklunda, har en stor så här billboard på området och den, den kör de ju såhär spelreklam på alltså för Unibet eller om det var Betsson eller whatever liksom men att så här hänvisa till så här barn och ungdomars liksom, vad oförstördhet man säga, så här oförstördhet. Man ska inte behöva uppleva och fylla men man ska fan bli spelberoende när man är fem. alltså det rimmar så jävla illa att, att man kan liksom sitta och säga så det uh, kokar ja Kok. men om jag bara fick slutföra så här resonemanget om liksom att alltså, Hockey hockeyarena'n har ju liksom ett gäng utskänkningstillstånd och där finns ju även liksom den ja, vad heter den då restaurangen Bistron där på anträdeplan som som äh, även vi nyttjar ibland när matchen är ju faktiskt uppen och där har väl sitt plats också tillgång till under hela matchen tror jag man sparar av där ja. på något sätt så att man kan komma in där och äh, dricka öl om man så önskar äh, men på, eller liksom i närheten av ståplats så, så finns det ju inte så mycket. Sen kan det är kanske en liten eh, opopulär åsikt, men jag kan tycka att det inte gör så himla mycket att vi liksom i direkt, alltså så här bakom eller i närheten där av ståplats eh, kan dricka stark öl. Eh, jag tycker att det fungerar ganska bra om man så här, utökar folkhöltsutbudet lite, att man får ta upp och dricka öl på näktaren. Uh -huh. Det tycker jag är trivsamt. Men, men man skulle ju liksom vilja ha någon, eh, om man liksom bygger en bättre arena, en riktig arena, så skulle man kunna ha någonting på kortsidan där den södra kortsidan liksom är mer supporterbar som man kan komma åt utifrån och liksom på, på liknande sätt som eh, i hockeyhallen kunna sitta där och det tycker jag väl att så här, eh, det behöver man uh, utifrån att menar, uh, hockeyhallens matsalsliknande lösning är ju bara väldigt tråkig mm. man skulle vilja ha någon liksom lite mer schyst pub att kunna gå på uh, i närheten i anslutning till, till matcherna så det är väl så här, det Och, så, inte, för mig är det också bara lite så här konstigt att man så här bygger någon arena utan att kunna ha en sån pub i anslutning det är liksom nästan lite konstigt som att vi inte har någon stationspub eller haft en stationspub på flera flera år, vilket är väldigt, det blir väldigt vanligt är. Ja, ja, det, blir ni också det är för. fint, det är ju en institution med stationspubbar ja, Nej, men, det, men, det, men, det, ja, alla städer har det inte. Alltså så, som du säger det här med att jag tror inte heller egentligen att vi kanske behöver en bar liksom på, på ståplats som det ser ut idag men rent principiellt så blir jag ju trött på den här attityden som känns som man gör Ganska mycket, liksom bara för att så här: Det är lite jobbigt, vi kanske hänvisar till det här för att då känns det bättre. Och, och på, på något man, sätt. Man gör det väldigt enkelt för. Ja, man gör det enkelt för. Så ibland känns det nästan som att medvetet så här, sätter käppar i hjulet för klubban. Um, så det är väl mer det jag står med på än att, att vi faktiskt liksom inte får ha det. Men som du säger, klubben tjänar ju faktiskt bättre på om, om folk dricker folköl för det säljer vi själva, än om vi köper starkel från en bar som har serveringstillstånd så att drick folköl, och så kan vi väl skicka med till klubben också att försöka ut, öka utbudet av folköl ja. och kanske göra det ännu lite trevligare. Man har ju tagit till sig och lagt till några bord där bakom ståplats, vilket är ett bra första steg, men det finns en liten väg kvar att vandra. men, ja, men ja. För, för, för, Jag vill bara avsluta det där resonemanget som du avbröt mig med. Förlåt, jag gör det ibland. Ja, det är ingen fara. men Jag började med att säga att man behöver hantera det här lite så här pragmatiskt. Man, istället för att liksom bara titta på hur många utskänkningstillstånd det finns på området så måste man ju titta på liksom när är de är öppna. För att, eh, alla de här är i hockeyhallen alltså det är väl en som är öppen på fotbollens matchdagar Resten, resten är ju inte De är ju, inte relevanta Då måste man ju förstå Okej, okay, men då kanske om vi Om vi ger ett till utskänkningstillstånd Så betyder ju inte det att det liksom är Öppet hela tiden Eller att nej. det liksom kommer vara alkohol Och fylla där jämt Utan det, det är någonting som då kan utnyttjas I samband matchdag någon gång Så att man får ju liksom Jag vet inte, man får lite förstå Vad det är man håller på med Uh, det, ja, det är ju Det är väldigt lätt att bara vifta bort frågan genom att här, peka på hur många man har, fast det är relevanta, liksom för kärnfrågan just där. Men Mycket av det här handlar ju ändå om pengar. Det kostar pengar att köpa öl. <laughs> ja. uh, och vi ska är en klubb som var vi så so so så vitt vi vet så är det en klubb som har ganska bra kapital just nu. Vi gjorde ett bra fjolår och i år har vi sålt ganska mycket spelare. Så klubben kommer sitta med ett rätt fin kassa efter det här året. Oavsett hur det går. Och där har vi sporten att tacka. Kalle och hans team har liksom gjort spelarutveckling som har som resulterat i mycket transferpengar. Men vad gör man med en stor kassa, Joakim? Jag börjar fundera på... Ja, det är faktiskt lite inspiration från en konkurrent som heter Örgryta som jag såg gick ut här i sociala medier för några dagar sedan med att klubben har investerat i sin, i sin vad ska man säga, träningsanläggning där barn och ungdom spelar framför allt. Och det fick mig att tänka lite på själv i IP där VSK och Ungdom håller till är ju en plats som har haft ganska mycket problem. Jag tror att det är brist på planer, det är brist på... Vettig omklädningsrum och man har hört ganska mycket knorrande från, från framförallt ledare till ungdomslagen. Skulle inte en idé vara att faktiskt att vsk fotboll går in och börjar liksom kanske renovera, kanske adderar ytterligare en plan där ute eller åtminstone renoverar upp omklädningsrummen? För att jag menar, det är ju också en långsiktig investering. Kan VSK-ungdom ha fler barn som spelar i klubben? så kan det potentiellt skapa duktiga elitspelare, men om inte annat så skapa liksom livslånga supporter. Ja men jag tror att sådana här saker är en jättebra idé. Det finns många saker man kan, man kan göra och mycket Eh, ja, men, jag tänker till exempel så att alltså, <laughs> man kan eh, börja köpslå med staden kanske eh, men, så här, om ja. vi eh, renoverar upp här så kanske ni eh, gör någonting för oss eh, ja. Eh, ja, men, bygger något, eh, någon läktare någonstans på någon arena som vi använder någon annanstans eh, kanske ja, eller arena. bara så, sänkt hyra, liksom. så ja. man hyr väl i skiten av staden ja men så är det ju om vi liksom, tar investeringskostnader så, så kan man ju säkert liksom, få det förutom att att få den goodwillen eller att man bara liksom får det bättre för alla ungdomslag och jag tänker också på samma saker som jag tror att det var för några år sedan så var det på tapeten att Skiljebo skulle bygga någon inomhushall eller någon så Och sån här tält som alltid rasar ihop Ja, precis. Ja. Jag vet inte om det är en bra idé men liksom man kan göra sådana grejer. Alltså vi skulle ja. kunna smälla upp något på självbip också liksom och kunna ha eh, träning istället för att man förvisar till fina fina plåthallen som ja, är deras det <laughs> otroligt, alltså. konstgräs så, nej men absolut det finns eh, väldigt mycket liksom man kan göra och investera med de här pengarna. Jag är alltid som, som har sagt flera gånger att liksom vi behöver investera i organisationen. Det har vi börjar göra nu liksom att anställa en ny klubbchef och vi har eh, marknadspersonal och marknadschef och liksom eh, bitar på plats att, eh, men det, det, det går att investera eh, pengar tycker jag som där och, och poängen är liksom att det ska ge avkastning på lång sikt. Och sen så får man liksom eh, fundera på vilken sorts avkastning man vill ha. Jag menar det som du är inne på alltså att investera i någonting som gör att vi kan eh, ta emot flera ungdomar och liksom göra dem till livslånga VSK. Det är också någonting som är väldigt väldigt värt i det långa loppet. Sen så kan man kanske inte så räkna på det i kronor och ören, vilket jag inte heller tycker är speciellt intressant. Utan så här, en investering kan liksom absolut vara att bygga en supportbas eller liksom att bygga ja, men det blir ju en, en form kultur av kultur i staden liksom. Liksom, ja. helt enkelt. Och jag tror absolut om man skulle göra en sån sak som är kanske är riktad till barn och ungdom vi ger fler ungdomar chansen att liksom komma och spela fotboll hos VSK, då är det mycket möjligt att man också kan få med större företag som tar en del av liksom investeringen. Så det där tror jag är ju, man måste börja fundera på vad vi ska göra. Vi, sitter i, vi är i en väldigt angenäm position där vi faktiskt har kommer ha utrymme att investera. Och jag är lite, precis som du säger så vi, vi har ju börjat rekrytera till organisationen och där önskar jag kanske att man kommer se att vi växlar upp här under hösten också och faktiskt börja förbereda kansliet inför en eventuell återkomst till Allsvenskan. För att det funkar inte att liksom ha så som det ser ut idag om vi på sikt ska kunna ha en organisation som, som passar i Allsvenskan. Jag hoppas att man vågar liksom börja åtminstone bara titta efter rekryteringar så alltså man kan väl vara långt framme den dagen vi blir klara om det blir så. Ja och även alltså, liksom börja titta på det framåt för det är, det är inte, alltså, det, är inte så här, det är klart att vi vill gå upp i år men det är inte långt ifrån säkert men någon gång vill vi väl gå upp hoppas jag så att om det är nästa ja. år eller näst, nästa år så, så vill vi fortfarande liksom, eh, ta klivet upp i allsvenskan igen eh, och, och då bör man ju liksom försöka bygga den organisationen så att vi är redo den dag vi gör det som du är inne på och Precis och även tror jag i superrättan om man har en stark ekonomi så tror jag att man kan kosta på sig att faktiskt ha några till anställda som förhoppningsvis också genererar liksom pengar. Det bara jämföra mot andra klubbar i superrätten och titta på liksom mantalet de har på, på kansliet så är det ju ofta betydligt fler. Och jag är inte förespråkar att man ska skala upp bara för att man har råd och att man borde göra det utan det är klart alla ska bidra och jag är säker på att man kan hitta ganska bra arbetsuppgifter till, till nytt folk som har liksom driva rätt tänk. Poängen med att liksom skala upp eh, de organisationen, det är ju att vi ska liksom få högre så här, kontinuerliga intäkter. Jag tror inte att det är rätt väg att gå, även om man kommer liksom behöva ha bra med transferintäkter om man liksom ska kunna mäta sig med de stora klubbarna framöver. Så, så, så tanken måste ju vara att vi liksom öka de återkommande intäkterna så att vi liksom bygger det. Eh, så vi, vi ökar organisationen och det organisationen drar in liksom mm. mer pengar så att vi får eh, ett slag, kunna bygga ett slagkraftigt lag och en slagkraftig förening utan att liksom förlita oss helt på, på transferpengar som vi liksom ja, vi, vi har ja. inte, det är fel att säga, jag hoppas säga att vi, skulle, vi har gjort det de senaste åren det har vi inte, vi gick väl typ så här 100 000 minus på driften ja. eller någonting förra säsongen. Så att men, men vi har ju gjort rätt, vi har inte liksom, vi har, vi har fokuserat på en drift som är i hyfsad balans ja. sen har vi liksom på sidan av det fått en jävla ekonomisk utveckling på grund eller tack vare att vi har sportsligt väldigt duktiga personer som Kalle och Staben där och det är klart att de, de fortsättningsvis också ska få fortsätta med det spåret de är inne på men under tiden och när man har möjligheterna då måste man liksom sakta men säkert börja skala upp och ta vissa kostnader för att på sikt kunna ha, precis som du säger högre liksom kontinuerliga intäkter. Jag lyssnar faktiskt på en då var det Olof Olof Lund som hade en podd med Djurgårdens väldigt stockholmskiga nya eh, ordförande som var någon ekonom och förmodligen har gjort så här 17 masters på tre år eh, men han var lite inne på, det här, på, på den här frågan och sa att ja, men den här transferbubblan som han trodde att det kanske var, den riskerar att spricka och då, då gäller det för klubbar i Sverige att faktiskt ha andra former av intäkter och speciellt om man har höga kostnader Um, så, och framförallt också så här: att du, budgeten du lägger för, för ett år, den baseras ju någonstans på de intäkter du kan räkna med och det kan du inte göra med transferintäkter så att där har man också liksom en, en, ytterligare en moro till att faktiskt försöka öka de kap, eller det kapital man får in på spons, på souvenirer på liksom matchdagsbesökare på försäljning i kiosker och så vidare så ja jag hoppas i alla fall att man får väl ge den nya ordfö eller ordförande, klubbchefen, lite tid här. Men eh, jag hoppas också att han känner att, att det finns förväntningar och förhoppningar på honom. Ja, och du frågade också om man kan, man kan göra med pengarna. Alltså jag tänker också att det är så här, nu när vi faktiskt har lite pengar på banken så ger det liksom en annan trygghet till ja men till exempel så här diskussioner. Eh, man, man, man ska väl inte liksom eh, ta för stora ord i munnen och liksom säga att så här, nu kommer vi inte gå i konkurs, för det, det kan ju mycket väl det kan gå fort sånt ja. där liksom men, men det var i alla fall mycket närmare för eh, tio år sedan eller var, där vi liksom, ja. innan pengarna inte hade, ja, vi hade liksom tre, fyra miljoner i skulder eh, om mer eller mindre konstant kändes det som, och hade haft ja. sedan eh, så länge man kan minnas liksom nu, nu har vi en väldigt sund ekonomi ändå och liksom det känns i alla fall inte som att vi är på väg att gå i en kurs tid. Så, så mycket kan väl ändå sticka fram hakan. Nej, och man måste ju... <laughs> Det vore fan chockerande <laughs> om vi nästa år är helt jävla bankrutt. Nej, men man måste ju också våga ta väl avvägda, avvägda chansningar, tror jag, för att liksom på sikt kunna steppa upp. Det går liksom, man har haft helt rätt filosofi hittills och minimera liksom alla utgifter, så, men... Vill vi ta nästa steg, och det vill vi enligt visionsdokument som finns på klubbens hemsida, då kan man liksom inte fega, utan då måste man faktiskt vara lite halvmodig, men också inte förmodig med mm. ekonomin. Men lagom Ja, jag vet inte. Man skulle kunna, så här, kan man vara delägare i en egen arena? Jag tror att det är svårt att bygga en egen arena själv, men skulle man kunna liksom vara med och finansiera den och också då ja. bli delägare? Jag vet ja, men, inte, det är alltså bara... det, Precis, och där kanske man måste ha folk som driver de frågorna alltså att man, kan VSK äga en femtedel, kan Hitachi som verkar vara väldigt eh, väldigt duktiga och villiga till att sponsra VSK, kan de kanske också tänka sig att gå in liksom med ett lång, långsiktigt kapital för att få sitt arena eh, sitt namn på arenan så att säga men ja, lite tålamod, jag är ju kort tålamod, men lite tålamod får man ha men hoppas att det börjar hända saker då Ska vi sluta prata om organisation och arenor och sånt? Folk vill ju bara, bara höra om eh, frågorna som har kommit in på, på X. Ja. Får jag bara säga, jag, jag kände att jag inte hade fått sagt En sak som jag ville säga Men det gick för så snabbt förbi det Du pratade om arenor i Danmark Jag mm. vill minnas att man var på Flera besök Och kollade just Danmark När vi skulle bygga Och så landade nuvarande. man ändå i Södertälje Jajamän, Det gjorde man helt rätt vi var och tittade på jättefina arenor och ja. alla politiker säger här är jättebra. Och så, ja. så byggde vi något helt annat. Det här är jättebra, men det är också dyrt. <laughs> ja. Vad kan vi få för en tiondel av priset? Ja, ja det blir så att Nu ska vi gå vidare. Ja. Tycker du att vi ska ta lite frågor från Twitter eller ska vi börja prata upp? matchen som faktiskt kommer här om två, tre dagar, två dagar. Ska vi ta en snabb fråga från Twitter? Vi kan ta typ en per avsnitt, tidigare. jag tror att vi tog ja. en förra avsnittet så vi kan, vi kan ta en det här avsnittet och också. Välj och vraka. Då väljer jag frågan, jag tror att det var vi ska samba eh, Joel Stman 1 eh, jag antar att det är Joel Stman. Vi gissar på det ja. och det är inte tvåan utan ettan. <laughs> Exakt, eh, han ställde frågan här: ljud eller antal supportrar så jag antar att liksom supportrar som låter mycket eller supportrar som är ett stort antal. Jag får välja en. Det känns som. Det är, fan, det är en ganska bra fråga, måste jag säga. För att det känns som att jag både kan prata 10 sekunder om det här eller 15 minuter. Men jag ska försöka hålla det till 30 sekunder. Jag tror att jag ändå väljer ljud eller volym, möjligtvis. Jag utgår från att det är hur mycket man låter. Och om man tänker så här. 100 pers som låter som 500 eller 500 som låter som 100. Då är nog mitt svar ändå att man vill nog låta så mycket som möjligt för att kärnan i supporterskapet och varför man åker på bortom matcherna förutom att få dricka öl och träffa sina vänner, det är ju faktiskt att stödja laget. Och även om visuell stött, stöttning kan vara effektfull så, så tror jag ändå att det är det volymmässiga liksom som kommer in i spelarnas medvetnande framförallt under match så att, reservera mig för att om de här 500 personerna har flaggor och bengalor allihopa så kanske jag väljer dem men annars tar jag få men hög volym Ja, men jag är lite inne på, på samma. Jag, jag kan också hålla något lite resonemang om det där. Eh, men så här att, jag tror att Om, om spelare liksom ser, och framförallt när vi liksom var låg längre ner, att det, det är så att folk som kommer och bryr sig om att eh, den här matchen spelas, så, eh, så spelar det inte så jättestor roll liksom, om det var kanske 10 eller 50 på plats. Alltså det, det, det är ungefär så här: eh, samma. Då, då, de ser att det är folk där som, som bryr sig. Eh, men om de är 10, då låter Liksom väldigt mycket så tror jag att det gör mycket mer. Men sen så finns det väl någon sorts trappa, trappa. Liksom att så här, om tio som låter mycket, men om man är så här 500, eh, Men jag tycker ändå att man måste låta någonting. I alla fall. Ja, men någonstans, jag menar, jag fattar med, någonstans möts de axlarna, ja, exakt. Liksom, Du, Precis. Jo. Ja nej, men man får nog lägga in. Så här, ja, ljud men med reservation för att här, man måste kanske också synas. Ja. ja, precis. Och man kan också synas bra. Ja, exakt. Men jag väljer nog ändå ljud För du sätt. fick bara välja en? Ja, jag fick bara välja en. Ja, jag väljer också ljud faktiskt. Trist, då kan vi inte tjafsa om något. Nej, konstigt Men. också om det står en och låter jättehögt. <laughs> det är ju ville faktiskt. Ja, exakt. Ja, jag väljer ville. Jag väljer alla. fan ja, jag. Men ska vi fundera på, vi sitter här och är ganska glada i hågen ändå. Det är ju för att man mår bra av att VSK är så bra. Ja, men alltså det ser, det, det, om man tittar på vår säsongen så ser det ju liksom att vi ligger ju bättre till eh, nu ja. än vad man trodde. Och eh, det du antar att du vill komma till att vi så här, ska snacka upp Kalmar-matchen lite toppmöte. Precis. Den stora fighten som vi helt ändå har satsat på och de ska skicka ner reporter också, vilket är glädjande. Jag tycker, tycker det är bra, de ska berömmas när de satsar på matcher. Det tycker också, jag tycker de har gjort ett jättebra eh, flera inför artiklar nu och ja. podd de, de, de, de lyssnade på den podden och de ringde upp någon vad eh, Lag tror jag eh, reporter på eh, barometern. Hette han det är efternamn? Ja han heter det efternamn det tyckte jag var passande. <laughs> Tänk om det är Sam i förnamn. <laughs> Nej, jag ska Ja, men verkligen, de är bra. Nu, nu vrider han på sig frågor där, för nu tycker han att det är låg nivå. Men det står jag för själv. Joakim tar avstånd. Eh, vad tror du då? Alltså, Kalmar har ju en superform. De har, eller superform. de har inte släppt in mål på sju matcher, om jag kollar rätt. De har ju lite svårt att göra mål också, men... Eh, deras defensiv verkar faktiskt stark och trots att Lars Sätra kommer vara borta nästa match mot oss mm. så, så verkar man ju ha fullgoda ersättare. Um, så. Um. Nej men så, så är det. Alltså, de har, deras defensiv är ju så De har inte gjort lika mycket mål framåt men defensiven ser ju otroligt bra ut. Um, sen så har de ju bra ersättare till Sätra också så att Eh, alltså det blir väl förmodligen det som sköstet och Keita i, i Backlinjen oh. Abdu -Bakar Keita är precis bakom skada så att det kan vara eh, lite där att ja, men han kanske är lite ringer och eh, man vet inte det, hur deras samspelare är. Alltså är ju han är ju väl deras liksom. Ja, men så här, han gör både mål framåt och eh, riktigt bra mittback och håller ihop försvaret. Så att, eh, ja, men det, det är ett tungt avbräck. Jag tänker att ja, men samarbetet mellan mittbackarna skulle kanske Micke Läderfog kunna utnyttja Nej. på ett bra sätt. Får man hoppas. Ja. Sen har de även Goyani borta på mittfältet som är väl lite en så här, styr och gubbe där. Ja, som, som de nog också kan... Och där har man ju hört att de har, de har Melker Halberg som kan kliva in och de har någon, någon afrikansk talang tror jag också som ska vara ruskigt ja, bra. Ja, han, han ska vara bra och Hallberg är ju en av seriens bästa mittfältare så att, ja, men det är ja. klart. De, de har ju en bred trupp liksom så att... Men, men något måste ändå göra för att jag menar Guiani har spelat mycket, Zatra har spelat ja, jämnt så att, så att det är ju uppenbarligen första valen där så att oavsett hur mycket man vill höja ersättarna till skyarna så, så är det möjligt att det är en försvagning. Ja, det, det tror jag absolut att det är. Alltså, som du säger, alltså, de spelar väl i start -11 av en anledning Jag tror ju inte att de andra är exakt lika bra eller är exakt lika inspelade. Mm. För Nu kanske VSK-spelsystem är liksom att det bygger mycket på att man kanske så här känner varandra och vet hur man ska gå upp i press och så vidare. Men jag tror väl att Ja, men känner man inte varandra lika bra så blir det inte lika bra. Kalmar verkar vara lite mer som att parkera bussen lag. Mm. Utan att hoppas att det provocerar den. <laughs> ja, men Förmodligen... det har varit lite det. Om man tittar på senaste matchen upp i Östersund. Liksom, det blev 0-0 det och vad jag förstår så... Där hade de ju kunnat tagit över taktpinnen liksom bättre. Alltså, för jag tänker att de här är ju mycket bättre än Östersund. Men ja. av det jag såg av den så tyckte jag att inte att de... så. här. Ja, men gjorde det på det sättet som man kanske hade förväntat sig av en toppklubb? Sen får man väl också hålla ögonen och hålla tummarna för att Camille bara som jag inte sett jätte mycket Kalmar, men vad jag har förstått från Kalmarsupportrar som man har lyssnat på i poddar, så verkar han... De tycker att han är för bra för superrättan, vilket kanske inte återspeglas i statistiken. Men man är ju lite rädd att han kommer att göra en kanonmatch mot oss. Så att det är väl bara... Han spelar väl ute till höger va? Så att för, förmodligen lär det ju bli Jonathan Karlsson som får hålla koll på honom, sklejsa på. Ja men det får man väl anta att, vi, att han kliver in istället för Max då, som är avstängt. Eh, det, det, det finns väl inte så jättemycket alternativ känns det som eh, det skulle väl vara om man skulle kunna liksom, tro på att var väl tänkt som ja. wingback från början men jag tror inte att Kalle rycker på backlinjen på det sättet. Ah, ja. jag, tror, jag tror att det är precis det som Jonathan Karlsson är för. Att, att kunna täcka upp sådana här tillfällen. Så du skulle få det med mycket om inte han startar. Ja, han, han, han ska ju hålla klass. Liksom och de, de få minuterna han var inne på planen så var ju ganska bra. Jag tror också att det var precis där han kom in senaste matchen också. För att få känna ja, lite på det och få... få ja, men <laughs> I den mån det går på de korta minuterna att spela ihop sig lite med sina närmaste eh, lagkamrater där. När vi slaktade Sirius med 5-1. <laughs> var är det den du Trorligt. tänkte på? Ja, jag tänkte på den framförallt. Eller mm. den kom upp i mitt minne nu. Och han kom väl även in när vi slog <laughs> det, det är väl Ja, absolut. Men det är väl faktiskt en befogad fråga efter just Sirius-matchen mossa Diallo. F tre eller fyra mål. Jag ger honom fyra. Du räknar sig... självmålet också. Alltså. Ja, vi kan diskutera om det här är ett självmål. Men oavsett, minst tre mål mot Sirius. Kan han vara, alltså jag har ju fått bilden av att Kalle är fort fortfarande lite försiktig med Mikkel Ladefoged. Svårt att säga hans namn på svenska, men jag gjorde ett försök. Um, kan det vara så att Diallo får starten? Nej. Nej det tror jag faktiskt inte Jag tror att Mikkel har fått vila nu Under landslagsuppehållet och Jag tror att det är han som startar Om vi ska prata startel Så tror jag att alltså, Jag vet inte Som behöver gå igenom Liksom såhär Backlinjen Målvakt sig i sig själv Wingbacks ja. är också ganska givna Centralt är... mittfält i Agne Åker Ring Ja Jonathan Ring Som ändå spelade 29 matcher För Kalmar i fjol Det glömmer man lätt bort Vad kul det vore om han avgjorde matchen <laughs> på, på sin nya position Ja men, men frågan är väl egentligen... Anfallet är det som fram. är intressant att diskutera. Jag tänker att vi får se Mikkel och Tansa eh, tillsammans. Ja, och för ja men precis. Eh, men de Mikkel och Tansa har inte spelar så mycket tillsammans. Men jag tror att tror att det finns väldigt stor potential där. det är ja. väldigt spänd på, på att se dem. Eh, men jag tror också precis KG eh, spelar ute på kanten nu. Ja jag är vä väldigt och det har man är suktar lite efter. De har inte fått så många minut minuter tillsammans Mickel och Tounsa. Jag jag fick bara en magkänsla nu att Kalle Karlsson kanske kommer starta med Julius Johansson. Det Ta är tansa som nya KG och Julius på flankerna och så får Mickel komma in i typ 60 om det behövs. Mm. Och då då tar man ut typ Julius och så skiftar man plats på de två. Ja men det är inte omöjligt Jag ska också att jag har inte varit nere på någon träning i veckan Eller så där heller utan jag har Faktiskt dålig koll på om det är någon skavanker Eller ja. något, eh, någonting som har hänt där Så att, eh, det, men, men mitt tips är ändå att eh, Det blir tons av kåga på kanterna Och Mikkel i mitten Jag drar wildcard men då vill jag högre odds jag ska, jag ska extra mycket krädd om jag sätter den Men eh, Ja, men, om tänker på så här, själva matchen mot Kalmar Vi har inte mött dem så jättemånga gånger På senaste tiden Vi, eller, vi mötte mm. dem ju allsvenskan också, såklart Men innan dessa har det varit Det var ganska länge sedan Men när vi har mött dem nu Så det har ju gått ganska bra Vi slog dem ju vi, Det var ju fin seger På Guldfågen Arena heter den fortfarande eh, ja. som, ja, vi ska vi inte prata om arenan, nej, så <laughs> Det ligger vi lågt, men eh, det var en väldigt fin eh, försommardag här för mig, någon, någon uh -huh. gång i juni var vi där och slog dem med 4-0 eh, Tror All att det var Åslunds sista match så han gjorde ju mål också Ja, ah, precis, det kan nog stämma, Åslund gjorde mål, eller alltså, vi gjorde två tror jag. Ja, ah, då såg han ut som han var bäst i världen. Ja, ah, och och Offia gjorde... Ja, just det. <laughs> ja, <laughs> ja, han, vi går vidare. <laughs> och sen hemmamatchen, då, då vann vi ju efter... Det var ju Simons i alla kanonmål i... 2-1. Ja. Som kanske är... Ja, efter avancemanget så är väl kanske det senaste tio årens bästa ögonblick typ. Ja, det var otroligt skottet, alltså. Det, det, jag tycker på något sätt... Jag är väldigt svag för att vi hade de tröjorna liksom. Ja, då helt reklamfria, är det? Ja, det, det, är, det är väldigt fint. Ja. Men jag tycker även att så här Matchen som vi gjorde i våras alltså Även om Kalmar ledde så tyckte jag ändå att Vi gjorde en ganska bra match För att ja. Den våren som vi gjorde var inte på topp Och vi gjorde Kalmar var ändå väldigt topptippade det var i för sig ja. vi också. Men jag tyckte ändå att vi gjorde en liksom bra match På något sätt så Jag har ändå så här lite bra känsla Inför den här matchen Att det är ett lag som kanske Passar oss lite grann sen, sen, ja. alltså Allsvenskan det, det är ju ett helt annat lag från Kalmar. Jo så är det. Men som du säger hemmamatchen. Jag tycker att och jag såg faktiskt highlights från den matchen typ igår. Det känns som vi släpper in två väldigt billiga mål. Jag kommer ihåg att mitt bestående intryck efter var att vi var nog ändå ganska bra. Och det var ju efter några svaga inledande matcher av serien. Så steppade vi upp när vi fick liksom ett bättre motstånd. Så att, förhoppningsvis har du ju rätt i den spaningen att vi, vi kanske har rätt lätt för Kalmar. Mm. Så, men ja, vi får väl hålla, hålla ögonen på. Fan, Kalmar Kalmar-supportrar hylla typ alla nya spelare jag tänkte på. också. Han, de tog in en Hansaba Marmaras Tevillivili från Sirius ytterback, som tydligen är typ Sveriges bästa ytterback nu. De har också tagit in eh, någon Kaulanaokas Alltså, vad vill de att ta in Sveriges två svåraste namn? Men de två i alla fall, och de ska ju vara jättebra enligt liksom egna ögon. Så det gäller väl ändå för oss att här, vara vaksamma i defensiven även fast de har haft problem att göra mål tidigare. Joakim, mm? vad tror du om bortastödet i den här matchen? Eh, men jag tror att det kommer bli helt okej. Okay. Och eh, helt okej okay tycker jag är... Eh, alltså, det, det är väl ungefär tre bussar från VSK dagslaget. Eh, och det kommer vara en hel del snedresenärer det är helt övertygad om. Så att jag tror eh, 250-300 är absolut inte... Ja. Det, det, det, det tror jag Sen är ju frågan om de låter mycket Eller om de bara är många ja, ja. Nej, vi nej, får väl se till att låta mycket helt enkelt Ja jag tror det, det var väl typ 120 Sålda idag tror jag och sen tror jag man får räkna upp Bortakorten som ett 40-tal Ja men det där tror jag också inte så här, Alltså så, Folk vet att det inte kommer bli så nej, nej, nej, Folk nej. köper liksom inte Generellt så här i förköp Man vet att man ska åka ner och sen så köper man biljett på ja. matchdag Lidann innan eller något sånt där Så det, det där tror jag kommer sticka vägligt det sägs självt också, liksom, det är när man 150 bokade på sportsbussar och 120 sålda och vet att det finns andra som åker på annat sätt. Liksom. Så att, ja, men 250 300 jag tror jag inte är en dålig gissning. Nej men över 200 så är jag nöjd. Men jag tror också som du säger att vi kan nog i alla fall räkna med 250. Och apropå 250, sjukt, det vill vara sportstav för bussarna ner till Kalmar den här helgen och då har man ju både matchdagsbuss som åker liksom innan solen har stigit upp och ett alternativ som utgår dagen innan för övernattning. Och vi har ju varit ganska kritiska mot VSK Sports och är väl till viss del fortfarande. Men jag tycker också att man ska lyfta på hatten när, när man gör sådana här grymma grejer som att man subventionerar en resa till, till en väldigt viktig match. 250 spänn för att åka till Kalmar är fantastiskt. Så att all, all eloge till till de som har tagit tag i att faktiskt komma till det här beslutet och jag såg också att de ska göra samma sak mot Östersund tror jag det var och Argita. så att jättejättebra jättebra och det är precis så en stor kassa ska användas. Mm. Ja, verkligen. Eh, bra matcher. Eh, framförallt Kalmar och Gryter som man väljer att använda dem på, verkligen. Eh, så det tycker jag är bra. Och man får väl säga att eh, är där, eller, eh, kan man, kan man det är en Kalmar nyckelmatch där. kan man träda på den raden säger? Du med dina hela Ja, det, det är alltså en, en, ett skepp, eh, skepp. För om man inte nyckel. Inte att förväxlas med regalskeppet, nyckeln, som ligger par hundra meter norr om Ölandsbrottet. Finns Kalmar Nyckel kvar i flytande skick så att säga? Nej det finns det. Den väl inte. är nedmonterad. Den såldes till Holland och ja. tror om jag inte kommer ihåg fel så äh, gick den under ett slag på Nordsjön mot England. Kan det ha varit så här? 1629 mm. eller någonting snart? Hollandare. Men de byggde i, i alla fall kanaler. Men du, Ska vi bara slänga in sista också, äh, Bro, äh, den sista båtfakten också. Pripsbro, den skeppet i, äh, i loggan där det heter Marité. Och det, det återknyter vi framförallt till nattklubben uppe i Östersund som hette Marité också. Ja. Som var en klassisk eh, besök när, när vi måste Östersund i Division 1. Där, var det typ 2005-2009 kanske? Mm. Kan det vara något sånt. Eh, ska vi eh, sluta med sån här tramsig eh, fakta och eh, stänga det... fotbollsdiskussionen. Eh, Ja, det kan vi göra, för vi har två segment kvar. Aha. Först är det ditt bandu segment <laughs> Och sen är det mitt nostalgi-segment, som jag tar på uppstudsen. Ja, spännande. Bandesegmentet äh, bandu segmentet det är ju lika mycket ditt, tycker jag. Ja, det, det, det, det, det, det, idag, nu när vi sitter här och poddar torsdag, så gick vi VSK-bandy ut med att man kör en winter-classic-match i Västernfors. Eh, Vetlanda, hemma, fast lite borta då. Ja, alltså, så här... är Spontan reaktion, så här, fan vad kul Jävligt roligt Helt rätt tänkt eh, Lilla invändning, så här, det, det är lite konstigt Att flytta match, det är lite som vi kocker När de flyttar till Eskilstuna Men skit i det, jag är väljer glädjen Det här kan bli fantastiskt roligt Jag tycker att man från klubben så här, tänker rätt Man vågar tänka lite utanför boxen Förhoppningsvis Så kommer folk sluta upp Det kommer bli så här, kanonväder Och man kommer få se allt det bandet kan vara utomhus Dessutom tycker jag det är fint att man åker upp liksom till västanfors och spelar match där. För det har ju alltid funnits en, en relation mellan klubbarna, det får man ändå säga. Så att ja, jag blev väldigt glad faktiskt när nyheten kom idag. Och jag ser väldigt mycket fram emot det. Så mycket att jag till och med har börjat titta på hotell uppe i Fagersta. <laughs> ja, det, finns det några fint hotell där? Det finns ju något som heter Dickens värdshus och så finns det ett stadshotell. Man vill ju bo i stadt. Ja, tills man ser rummen på bilder, ja. då vill man inte bo där. <skriter> det är oväsentligt, Man bor ja. på stads. Ja, ser så ser det faktiskt ut. Man är, man är inte kräsen heller. Det, det ser faktiskt fint ut. Ja, ja nej, jag, jag, jag, håller också med. Alltså, så, här, så, här, så kan jag tycka att det är lite tråkigt på ett sätt att, att man liksom misslyckades på något sätt med att bygga hakomplan så att man inte kan eh, vad jag förstår spela bandy där för att eh, den är fliten för, för att spela elitser så att det, den duger liksom bara som träningsarena. Man skulle kunna eh, slänga upp någon läktare där annars eh, och ha det lite mer lokalt men, men annars så tycker jag som du att så här, Västernfors om man ska lägga det någonstans så är det såklart eh, där det finns eh, som du säger en relation mellan klubbarna. Jag tror också jag hoppas på att det blir Eh, en bra trevlig eh, tillställning. Men jag tänker blir det här succé också att det kommer mycket folk och att det blir en bra upplevelse då kanske det här är första steget till att såhär, som man själv var ut och sa att spela på kanske Mälarens is mm. kanske spela på Arosvallen kanske att, att kommunen såhär, fan vi fixar till Hakonplan så att ni kan spela där <laughs> troligtvis nej Men <laughs> äh, stadier idrotten förutsättningar till att ha dåliga förutsättningar. Deras gamla slogan. Ah, Nej, men det, är så, ja, så det hade ju varit på tapeten ett tag. Och det, det har ju pratats om Arosvallen. Och så där och det, det, det som är det stora problemet är att det liksom inte går att garantera is. Alltså man behöver en konstru som bana eh, för att kunna eh, vara säkra på att liksom arrangemanget ska gå i hamn. hand. Alltså det vore tråkigt om man Uh, ja men säljer in allting till Arasvallen och sen så går det liksom inte att spela där så, så det är väl därför man gör sig här enkelt Konstfrusen bana, en gång i tiden var ju Rocklunda bandystadion liksom världens första konstfrusna helt stora bandubana in var, 1956 tror jag då var ju Västerås en stad som vågade ta täten mm. kanske är dags att ta upp den facklan liksom och göra det igen återkoppla lite till arenan, diskussionerna om fotbollen Ja, nej men du vill bara boka in i kalendern, bandymatchen. Boka in också alla matcher, men kanske framförallt den och övriga matcher <laughs> återigen. Bra sagt. Vi fick ju också en, ett önskemål på Twitter tidigare X, nej tvärtom, X tidigare Twitter om att kanske köra någon sån så nostalgi eller tillbakablick till någon match eller resa som har varit speciell jag tror att tanken var att man ska titta tillbaka ganska långt i tiden. Men jag kommer, nu när vi ska åka till Småland, så kommer jag faktiskt vilja titta tillbaka två år i tiden. När vi hade varit nere på hösten och mött öster i Småland. Det finns ett poddavsnitt från den hem, avsnitt 73, som har en riktigt stökig historia där... Berusningsgraden är hög. Någon sitter bara och väser konstiga saker i bakgrunden. Och eh, ja, det förs igår. Mycket saker. Var det den som vi också så här inkluderade chauffören i podden och så passade micken dit ibland? Jag tror tro, det. Körde. Ja, jag tror det var Jesper som körde den matchen. Ja, var det den? Ja, det var någon annan jag tänkte på när Botter körde som han blev involverad. Men, ja, Jesper var med och ropa lite ibland också. Ja, just det. Ja, men du vet jag. Jag kommer. Men det, det är underhållning. Kanske inte så, så här, bra kont... Eller ja bra content här men det är kanske inte så skarpa analyser. men alla... alltid skarpa analyser, nyktra analyser under brusat tillstånd, det är så vi jobbar. Just det, det var slogan. Men i alla fall, den matchen det var ju Öster borta, vi var serieledare, Öster jagade oss vi åker ner och det är verkligen en sån här match som vinner vi då är nästan all svenskan klar förlorar vi då är det helt plötsligt jämnt igen mellan tre lag vi leder ju den matchen med 2-0, Öster 2-1 och i 95 minuten tror jag det är så får de en felaktig hörna. Eh, och sen kommer deras målvakt upp och nickar in bollen. En måndag kväll i, i Växjö. Vi sätter oss i den här bussen och poddar och berusningen är hög. Men några timmar senare så har folk faktiskt börjat så här, trappa av lite. Börjar bli lite dåsigt inne i bussen. Och då i skogen utanför Norrköping någonstans tror jag. Så helt plötsligt på en ödslig liksom, skogsväg. Nej, det... Äh, det är ju ändå på landsvägen. Ja, men det, det kändes som när jag skulle skogsvägen. Det var ju mörkt och det var träd och det var inga bilar. Det, det, det är mina kriterier. Men då kommer det i alla fall en stor peketbuss upp bakom oss från ingenstans och slår på liksom hel ljus och vill att vi ska stanna. Och det gör vi som de laglydiga medborgarna vi är. De hoppar ut ett par, tre, fyra poliser från den här peken och sakta stryker sig framåt minibussen med liksom ficklampor. Och börjar bakifrån och lyser in i bussen och undrar väl egentligen vad de ser. Det ser ut som det sitter nio fullvuxna män och typ halvsover. Samtidigt som de känner ångorna från sprit förmodligen komma ur från fönstren. De kliver fram till chauffören till slut och liksom säger, känner grabbar, eh, vart kommer ni ifrån? Och chauffören som faktiskt är ganska trött här, förmodligen mest på, vår, på sina berusade vänner. Han är lite kort, kort och svarar kalmar. Aha, vart ska ni då? Ja, Västerås. Och polis, han säger liksom inget mer. Och polisen är väldigt skeptisk. Och det börjar bli lite så här tryckt stämning. Förmodligen misstänker väl de att vi kanske har varit ute och rackat saker på någon bygdegård eller något. Men sen till slut får chauffören ur sig att, ja vi har kollat på fotboll. Och då är det som att polisen skiner upp. Och säger ja Västerås. Det var ni som släppte in mål i 95 från deras målvakt va? Och hela bussen unison liksom vrålar typ så här, ja. Och då släpper, det är sån sån otrolig känsla där det bara släpper den här tryckta stämningen till att bli både lite hat mot polisen men också glädje och han blev väldigt glad och liksom önskade oss lycka till och så här, vi ses i alla svenska nästa år och det var inga problem och så vi vidare. Jag kom bara att tänka på den när jag lyssnade på avsnittet och tänkte att vi ska åka till Småland igen. Mm. Fin, fin historia, jag kommer också Tänka på den när du började Berätta om vilken match det var Och att Jesper körde Ja men det var ju verkligen så Polisen Ja men, här, ja, men just det, det var ju är Där målvakten nickade in den i slutet Och alla bara, men måste du på min sen Och då skännen upp lite och bara, ja, ja, det, det här är inga, jag vet inte vad han trodde Inga inbrottsjuvar eller ja. illegala eh, <laughs> Arbetare Eller ja, vad det nu kunde vara De trodde att det var utan de, de insåg att det var helt vanliga fotbollsupportrar som var på väg hem i natten. Och uh, ja, som sagt, de önskade oss lycka till i fortsättningen. Och... Ja, han fick ju faktiskt rätt. Vi såg ju året därpå. Ja. Alltså inte vi och polisen utan var utanför Norrköping, Norrköping så antar vi att han håller på Norrköping. Ja, med tanke på dialekten. Så dum dialekt <laughs> finns det bara hända. Eller ett Men uh, vi, vi håller väl där. Vi har pratat ganska mycket. Och uh, vi får Länge. väl återkomma till uh, den eviga arenafrågan och organisationsfrågorna. Och nya fotbollsmatcher senare. Mm. Så vi avslutar med att säga heja sport och ses i Kalmar. Ja, det gör vi. Heja sport. Heja sport.